Ez telgoi, Euskal Herrikoz markean eguna lehen aliz espatzen da itsasun eta ahak dela ejan daiteke? Bai, egia da, or, goizetik diendea hor bildu da eta egan e, e, behar da sekulako saan zaukandugula egur aldiarekin eta asigirelarrik mundatzen ostira lehan elu genuen, beraz, or, eh, aski kontengira eta iduriz uh, diendeari ere idei gustatu zaiuz eta ikusten dut uh, Eta hile egdez berdinetan diendea metatzen dela mozkinak dastatzeko, beraz bai, kontengira. Ikusten dugu jendea interesatua, zinez goizetik e, urbildu den jendeak e, den borra hartu du, ekoizleekin hitz egiteko, galderak egiteko, beraz egen nahi du alere badera interesa bat, eta jendeak nahi duela jakin e, nola eginak diren produktuak, e, nork egiten dituen, eta beraz hori e, ongi da, eta importantea da guretzat. Bastiangaratu beraz, kintoako e, Ekoizlia Euskal Herriko Sohmarken bestan, aizira Shingarra mozten eta Shingarra gazta harazten. Jende, ahunietz ikusten dut, buztan ahiten ari Shingarra gaztatzeko nola aurkezten diezu. Esplikatzen dugu jenter, piskat uh, zer da kintoa aur uh, nola azten da segria eta, eta gero alagia nola den. Nola gastatzen da Shingar bat. Alor, Shingar bat agastatzen da, da, deja uh, uh, temperatura uh, ambiantera iten emezala. Uh, ez da, da sustut ez da behar, uh, jan Shingarra hotzik, zenta gustua galtzen dira. Hor uh, ara eta gero, Shingarra uh, irulegi arnoarekin uh, untxa, untxa joiten da eta, ara, uh, lagunen hartin untxada uh, aperitifa baten uh, egiteko, ara. Uh, Eta importanta da, zoan ekoizpenak ezagutaraztea, zuzen ki? Ez garri importanta da, guetako, uh, zenta abon, kintoa xormarka ez da, oano, uh, ez garri ezaguna, eta e importantea da, be, jenter espikatzia zer da Euskal Xerria, zer da kintoa xormarka, Nula lan egiten dugun, eta, eta zer da, be, Mini bate uh, filiegako espitia eta filiko bai. inportentea da AGman hori egunaldi olako egunaldi batean. Dominik Mason da inoar ha, zuk prestatu dituzu beraz hemen zaintzuriak gastatzeko aukera, biperaikin egina eta hemen ardo suriaikin gastatzeko aukera baita. Zer da, reseta, biperaren gustua behar bezala japatzeko? Bez, eta horretan emaiten dut janeko jahaneko barnean, idaketen delaik, eta gero pixkat emaiten diot berriz gainean, horrek ekarriko du hauan berotasun pixka bat eta emaindu zeintzuri uh, hoiki gostu oino azkagahua hauan eta bez hortako bipega horrek baitu bi gauza berotasuna eta gostuak gehi hau atximaiten da hauan uh, jastatzen delaik sukaldaria zira dominik masonde bipera gashna chingara Sokmarkako ekoizpen hauek sukaldatzeko eges. Berda egan gure laborariek iteuten gauza hoik, baute hanitz lan kalitateoi e, emaiteko haintzineat eta gauza hoik izaiteko ahont goztukoak jendentzat, Sukaldian iteko gauza, gauza hoik iten aldi ere Eta emaiten al uh, mainetan ingar on bat, jaten dela ikkompasione uh, gazna honbat Biperpitzkat eman uh, gainean eta berotasun horrek Emaiten du basoat uh, Arno Xuri edo gorri eate Eta bez uh, hoitenak uh, memento Untan nik uste uh, da bizia Uri da ongi Eta ongi diatea Nondik Nondek ditentzizte? Garazetik Eguna pasatzerat dintzizte, itxasurat, inportanta zen, unat urbiltziat, sok markean egun untarat? Bai, e, ja, guzteko zer egiten duten eskolegian, eh? Mozkinak zer diren, eta, ara, hartako ginak ira. Mozkinoiak ezagutzen dituziak? Gehienak, ba. kintua, <laughs> arnuak, gasnare ba. Momentu goxu baten pasatzeko aukera bat giago da, zientzatzen, hauek ezagutzen bali bat Placerun bat da, hori ikustia, dara, da, diastatzeko, anonxuria, maite dut izi gari, enela uner diastazten uh, dut, kuxiko ute, ze nola, nola den, iz, Ikusten dutor hor, xingarra, bi perra ere, gaztatu duzie hor, ikusten dut, dela plater bat, zer dugu plater hor tan badak izi, zer badan? Velute da, zperja. Hainemi perra, tegero perrexilas hori bada. Gaztatu berria duzue, beraz ona da? Eta nizia. Gaino, zure egin, unta pastena. Ah, bai, bai, unta. hemen behar dut dut dena dut dut. Ideea polita da, eulako egun bat antolatzea denak gastatzeko eta momentu goxo bat pasatzeko? Placer, placer du elgarrikin diatia, espatiz ginen, elgarrikin egunak, oden placer handi bat. Ebe, pasazia egun goxo bat? Mil eusker handiz, gixabeda! <laughs> Michelle la Jesurotik beraz hemen euskal jiko sort marken egunean lenaldikot da nola txematen duzu eguna Ebe, bo, etorikira lagunekin hor, bo, hanbe, haro behar dugu. Itzuliazten, basobate eskoan, gaztatzen nahizizte, nahiko e, izpen ezberdinak? Bai, e, ideia hona txemaiten dut. Ezin e gara gazna eta ahnua kontsumitzen dituzuz? E, Neik, bai, bai, kontsumitzen dituz. Bon, Nik ere, bai, bon, bai, bai, kontsumitzen dituzetan, baina, ardiare, Kontsumitzen dituz, bai, denak. Importante da, bai, ezagutera aztea, Gure esor gomarkak, ahalbezain uh, urrun, ahale, ean jekiteko emengo mozkinak honak diela eta berdere kontsumitu. Nola pastuko da eguna zuretako? goza dut, pastia hori da na uste dut. Ba, mileskar gure galdera irantzunik. Da, deusetatx mileskar.